tiöndu kafli Myrklahlið opnast. Tveimur dögum síðar safnaðist her Vesturlanda á veggjavöllum. Flokkar orka og austlingar höfðu þá gert útrás úr Anoríju. En Jóherrnir tekju á móti þeim og hrakið þá á flótta austur um Stafneyju, þegar erði ógn mar bætti burtu og nýtt lið dreiv að úr suðri, var borgin svo vel varin sem hægt var. Njókstamenn skýrðu frá því að engir óvinnir væru eftir og vegánum austan andvinjar alltaf vegamótum hinna föllnu konunga. Nú var allt undibúið fyrir síðustu sóknanlótuna. Lekolas og Gimli skildu ríða saman í flokki Aragorns og Gandals og þannig líka í sveit með Dundununum og sonum Elronds. En Káti fann sér stórkólsli ger að hann ætti ekki að fá að fara með. Þú ert ekki enn út í það búinn, sagði Aragorn. En þú þarft heldur ekkert að fyrirvera fyrir það, þó þú komir ekkert meira nálaft þessu stríði, hefur nú þegar á hennið er einstæða frægð og heiður. Förungur kemur með okkur sem fulltrúi hér og þér fest ekki að vefunda hann þó að hann fá að njóta þessa lífsháska. Vistóð hann sig eins vel og stríðiskeifan leifði honum, en vantar þó enn mikið upp á að hafa í fullu trefið þig. Og hitt vil ég líka benda þér á að nú eru við allir, svo að segja, und Þó það er okkar hlutskipti að mæta betrum endarlokum við mordorlið þá myndið þú stattur hérna samt lenda í loka á orastunni hvað sem hún er í haldin þegar hinn myrka alda flæðir yfir allt og vertu svo sæll. Eftir stóð kátur óanæður með sjálfan sig og feildist ofanur borginni með því þegar liði var fyllt á vellanum. Með honum var bergill líka niður dreginn af því að faðir hans átti að fara með hernum og átti aðeins að stjórna almennum herflokki borgarinnar hann fekk ekki að gegna þjónustu í lífarasveitunum fyrir en dæmt hefði verið í máli hans í sama herflokki þjónaði pípinn einnig sem hermaður gondors kátur sá hann úr fjarska lágvaxinn en hnaristan meðal hinna miklu kappa frá mínas tíríð loks gullu við lúðrar og herinn lagði af stað Herflokkur eftir herrflokk og hersveit eftir hersveit. Þeir snerust nögt á hæli og hældi á staðu austur á bóginn og laungu eftir að þeir voru hornir úr auksinn neður um valduðan hlæðsluveginn stóð kátur kyrr í sömu spóranum. Síðista blík morgunshólarinnar á spjótum og hjálmum var slokknað og enn stóð hann þar með slútandi höfði og niður dreygin og fannst hann vinalaus og einmanna. Allir honum kærastir voru nú hornir inn í drungan sem hekki við fjarlægum austurhimninum. Hann trúði því ekki hjarta sínu að hann myndi nokkuð tíman sjá þá aftur. Og nú var eins og örfandingans rifjað upp sára minningar og hann kendi aftur til í handlegnum og fannst að vera orðin svo veikur og gamall og sólinn var í orðin svo dauð. Hann var vakinn að þessum dóða með því að bergill snart höndans. Komdu meistari Perjani, saði drengurinn. Þú ert enna kvæljast, sé ég. Ég skal hjálpa þér aftur upp í græðihúsin. Þú þarfst annars ekkert að vera hrættur. Ég viss um að þeir koma aftur. Hermenn mýrast verða aldrei yfirbugaðir. Og nú fylgja þeir með bæði Álfstein og Berigond lífarafóringi. Rétt fyrir hádegi kom liðið að óskiljað. Þar voru allir erfiðismenn og handverksmenn önnum kapnir. Sumur unnað því að þétta ferjutnar og styrkja bátabryrnar sem óminnir hafðu smíðað en síðar reynda að eyðileggja á flóttanum. Aður er söpnuðu saman byrðum og hverskins herfangi og enn voru stórir vinnuflokkar á eistri bakka fljótsins að setja upp í flýti í varnarvirki. Fylkingin hjælt áfram skipulegri göngu um rústir þessarar gömlu höfðborgar Gondors og yfir hirð víða fljótt, og það hann upp eftir hinnum langa beina vegi sem forðum frægra daga lá á milli þess fagra sólarturns og hins háa mánaturns sem nú var mínas morgul í daga bölvurnarinnar. Logs áðu þeir um 5 mílum fyrir handan óskiljað og lugu þar með gönguleið hins fyrsta dags. En rittarasveitir fór á undan og fyrir kvöld komu þær að vegamótanu með hinn mikla trjáhring en þar var allt hljótt. Þeir höfðu hvergið orðið varir neitt óvinna, ekkert væl nýr hróp höfðu þeir heldur hýrt, hvergið höfðu er sér glitta í spjótsotta innan um kletta og kær með fram leiðinni, en þó fannst þeim eftir því sem þeir komu lengra að fylstu væri með þeim. Tre og steinar, blöð og lauf virtust hlusta spennt. Víst hafði myrkunum verið drepið og dreif og þeir horfðu í vestri á sólaróða yfir andvinjardal og hvíta fjallatindana roðna á heiðskýrum himni en döiði og drungi vofði þó enni verð eppel dúatt skuggafjöllum sem risu upp eins og veggur fyrir vestan þá. Þá létt Aragorn lúðrablásara skipa sér á hverðan fjögura þjóðvega sem lágu út úr trjáhringnum og þeir blésu af miklu móð og kallarar hrópuð hátt. Höfingar Gondors snúa við og taka aftur forræði yfir öllu þessu landi sem þeim tilherir. Ógeðslegu orkamindinni sem hafði verið stilt upp á útskorna súluna var stift niður og hún brotin í mjél og gamla konungs sett á stall að nýju meira segja með hennum hvíta og gullna blómakransi og unni var að því að þvo og fáa burt allt það anstíkilega pár sem orkar höfðu krafsað á steinin. Þegar þeir voru að bera saman bækustýnar um þessa hernaðaraðgerð hafðu sumi lagt til að fyrst eri í ráðist á mínasmorgul og skildi staðurinn ef hann næðist, strax jafnar við jörðu. Og hver veit, sagði Imrahíl, nema vegurinn þaðan upp yfir skarðið séð auðveldari til innrásar í land myrkrahauðingjans en norðurliðið? En Gandalfur mælti eindreiði gegn því að því er hann sagði vegna hins illa anda sem ríkti þeim dal og geti snúum hugum levandi manna til vitfyrringar og hryllings. En líka hafði hann í huga upplýsingarnar frá faramýr um að ringberinn hefði einmitt haft í hyggju að reyna þá leið og því mætti umfram allt ekki beina auga Mordors þangað. Svo að dægin eftir þegar megin herinn komað að vega mót honum settuður öflugan vörð við þau til varnar en Mordor skildi gera áhlaup niður úr Morgulskarði eða gegn liðsöka úr suðurri. Í það varlið er engum snara bógliða sem þekktu vel til staðháta í íðilíu og myndu leynast í skógi og hlýðum umhverfis vegamótin en Gandalfur og Aragorn skruppu með framvarðarsveit upp í minni í Morguldalsins og virtu fyrir sér hinn illa kastala. Hann stóð þar myrkur og líflaus því að og öðrum minni kveikindu Mordors sem áttu þar bústað hafðu öllum verið hortýmt í orustunni og natskóladnir úr í Þó var andrústlofti í dalnum þrungið óta og fjandskap El brötu neyður hérna íllu álagabrú, brendu eitraða vellina, rauðum eldum og sneru til baka. Daginn eftir á þreyja degi eftir brottföruna frá mína stýrið hóf heri norðugönguna á þjóðveginum. Um 100 mína leið var frá vegamótonum að myrkum hliðum moranons og engin vissi hvað myndi býða þeirra. Þeir heldur försyni áfram opinskátt er mjög varlega og sveimuðu ríðandi njósnar menn stöðuðt á undan hernum en hlaupalíðan með frá meginum, engum austan megin, því að þar var að finna mörg dimm kærþyppni á misshæðóttu landi með giljum og gjám, sem skárustin í skörðóttar hlýðar skuggafjalla allt upp í hátinda. Veðri var gott og vindur á vestan, en ekkert dugði það þó til að svifta burt drónganum og döpru mistrinu sem lotti við skuggafjöllin og a baki þeirra mátti og sjá mikla reykjarstróka, rísa og svífa fyrir háloftavindum. Gandalur létt síu og æði blása í lúðranna og kallar hann að rópa. Höfðingar við! Allir skulu yfirgefa landið og láta það af hendi. En Imrahíl mælti, segðu ekki Höfðingar Gondos, segðu heldur Elisar konungur. Því að það er hið rétta enda þóttan hafi enn ekki sest á hásætið og það mun líka gefa óvinnunum eitthvað til að hugsa um ef við nótum það nafn og það hann í frá lístu kallar hann í á dag yfir endur komið LSars konungs en ekkert svar fjegst til að bera breyður á konungdóm hans enda þótt allt hefði gengið vel í hergöngunni fram að þessu og þeir ekki mætt neitt mótspyrnu var einhver deifð og vonleysi yfir öllum, háum sem láum og með hverju mílu sem þeir færðust norðarab leist þeim verð á blikuna Undir lok annars göngudagsins frá vegamótonum kom til fyrstu átakana Öflug sveitu orka og öslinga ætlaði að veita framvarasveitinni launsáttur einmitt á sama stað á Faramýr hafði leigið í laumi fyrir hernum frá haraði en þar hafði vegurinn verið ruttur um djúpa skoru gegnum ás útrá östurhæðunum En herinn fjekk aðvörun frá njósnarmönnum, alvörnum skæruleðum frá vindauka bækistöðinni hennett annún undir fórustu Mablungs og þannig lenti launsáttur sveitin sjálf í gildru. Því að reyttarar tóku stóran krók og komu til hliðar og aftan að óvinnánum. Þeir voru umgríndir og yfirbugaðir eða ræktir og flókta upp í hæðirnar. En sá Sigur var þó til lítillar uppörfunar fyrir fóringjanna. Þetta var nú bara til að sínast, sagði Aragorn tilgangurinn að blekja og ginn okkur til að halda áframið þeirri trú að óvinnurinn hafi engin ráð en upp þessu fóru natskólarnir að sveima yfir og fylgjast með hverri reyfingu hersins þeir flugu hátt ósynilegir öðrum en legolasi en þó mótti finna fyrir návist þeirra í myrkri sem brá yfir eða skygð á sólinna og þó þessir ringvómar steftu sér nú ekki lengur djúfti yfir óvinni sína þó þeir þegðu og skræktu ekki var ómögulegt að hristu ógnina frá þeim af sér. Þannig leið áfram tíminn og þessi mónleysa herferð. Á fjórða degi frá vegamótonum og þeim sjötta frá því lagt var að staða frá mínastýrið komið þeir loksað útjæri hins lifandi gróna lands og inn á auðnitnar þegar þeir nálguðu straugaskarð kýriðt gorgor og við þeim blöstu döðafennin og eðimörkin sem tegðist í norður og vestur til eminsmúla. Svo gjör auðna var þetta svæði að megn óhugnaður lagðist yfir þá og sumir herrflokkarnir urðu ófærir, menn gátti korki í reyðið lengra norður. Aragorn horfði á þá meira að vorkunsemi en reyði því að mest voru þetta ungir menn frá Róhann, engur frá Vestfoldt, langt í Fjarska eða bændasinir frá Ljósubygðum og í þeirra huga hafði nafnið Mordor allt frá barnasku verið táknins illa það óraumurlegt og fjarlægt í sögum og sögnum sem hefði ekki bein áhrif á einfalt líf þeirra en nú þegar það varð að veruleika fannum eins og þeir gengju inn í hræðilegan draum og skildi ekki hvers vegna örlög ein þá út í slíkar ógöngur. Við skulu ekki fara lengra heldur snúa við sagði Aragorn. En gerir það með tilskilin virðingu og láti alls ekki á sjá að þey séu það að flýja. Ég hef líka annað verk vinna fyrir ykkur sem við gætum reint ykkur á og þurfi finna fyrir neinni smáun. Haldi hérðan í suðvestur þar til við komið að stabneiðu kær Andros og ef hún er á valdi óvinnanna eins og ég býst við þá skuliði vinna hana aftur eði getið og haldið henni síðan allt til hinstu stundar Gondors og Róhans. Við þessi orð hans komist sömur yfir óttan þar sem þeir fyrirurðu sig vegna náðar hans og þeir styrtust og heldur förinu áfram. Aðeirir fylltust hins vegar þakklæti og von þar sem hann gaf þeim tækifæri til að drýja nýjardáðir samkvæmt getu þeirra. En þá var svo komið því að líka höfðu margir verið eftir skildir við vegamótin að heinir vestrænum fóringar höfðu minna en 6000 manns til að augra myrkrahliðinu og valdi mordors. Áfram héldu þeir en sílust nú varlega áfram við því búnir á hverri stundu að fá einhver viðbröðu við augrunum sínum Og til þess þéttu þeir liðið og söfnuðu öllum saman því að nú var bara orðin sóun og liðsafla að senda njóstnarsveitir eða könnunarflokka burt frá megin hernum. Um náttmál fymtadagsgöngunar frá Morguldal slógu þeir upp síðustu búðum sínum og kveiktu á bál með fúafiði og lingi sem er gáti fundið. Þar höfðust þeir við um náttina við stranga náttfarslu og eru varið við margt í móðu sem var á ferli í kringum þá og heyrðu Úlfavæl vindin hafi lægt og næturlofti virtist grafkirt, en fátt gáttu þér síða greinilega því að þó heiminin væri skískafin og stækkandi fjögur að náttatungl lagði svo mikinn reyk og gufur upp úr jörðinni að kvítur hálmánin var vafin í mistur Mordors Það kólnaði og með Mordnunum fór aftur að blása en nú á norðan og brátti jók í hann það til komin var snarpur vindur allara náttvofur voru hornar og landi virtist gjörautt og dött Norðar innanum gapandi mengaða pitti byrtust fyrstu hrúðnar og heilu fjöllin af eitrum bræðslurróða, eldbrendum klettum og sprungnum jarðvegi eins og æla matkagrafana í mordur. En sunnar og þó furðunari komur auga á hinnar miklu framstæðu álmur draugaskarðs og mitt á millið er að mikra hliðið með tannskegglu turnunum háu til begja hliða. Því að síðasta spölin höfði fóringarnir vikið út af gamla veginum þar sem hann beigði í austur og tekið sveig til vesturs til að forðast hættur gnæfandi hæðanna og komið því að myrkrahliði úr norðvestri, svipaða leið og fróði hafi áður komið undir handleðslu gólrís. Hinnar tvær voldegu játtir myrkrahliðs undir háliftum hliðbónum voru harð læstar. Á vígaveggjánum varð engrar reyfingar vart. Allt var þögult en var hugult. Ég stóði nú við loka áfanga þess fráleita uppáttæki síns, vesælir og kaldir í grári árdagsskýmu að undir turnum og múrum sem engin vonmar til að herðir að geti ráður til uppgöngu á og það er hefðu haft með sér öplugar umsáttusfjölar og óvinurinn hefðu ekki meira lið en deyðu til að manna hliðið og vegginna eina. En auk þess vissu þeir að allar hæðir og klettar umhverðis myrkrarlið væru morandi af huldum fjendum og skuggalegir klettarnir fyrir aftan grafnir og holaði með jargöngum fullum að fólsku fláu í og, og sem þeir stóðu þar byggtust heim allir natskólarnir í hóp vomandi yfir skegluturnum eins og hreikamar og þeir þurftu ekkert að fara í grafgöturum að fylgst var vandlega með þeim en samt gaf óvinnurinn enn ekkert merki nú áttu þeir einskis annars úrkosta en að halda þessum skrípalegg áfram til enda Því skipaði Aragorn og hernum sem haganlegast upp eftir aðstæðum á tvo brenda gjallhuga þar sem orkar höfðu um langt árabil hlaðið upp úrgangi. Framan við þá þeim megin sem að Mordor lágu heljar miklu skurðir er gáttuð gagnast eins og vígagrefjur með óþverarleðju og óþefjinar pittum. Þegar öllu liðinu hafi verið fyllt upp, reyðu fóringernin fram að ásamt öfluru sveit rittara í kringum sig, með herfánum, lúðrum og köllurum. Fremstur fór Gandalfur en hann var yfirfóringin og síðan kom Aragorn með sonum Elronds og Jómar af Róhann og Imrahíl en voruðið legolas og gimli og förungur fengni til að slást í hópin svo að alla þar þjóðir sem stóðu gegn Mordor gætu áttar sína fulltrúa og verið til vittnis um megin rögg. Þeir komi í kallfæri við myrkrarlið, þar breyttu þeir úr herfána sínum og þeyttu lúðranna og kallararnir gengu fram og hrópuði yfir að virkja lögnum Mordors. Stýji fram, hrópuði þér. Láti höfingja Myrkrarlands koma fram og meðtaka dómin. Með rangindum hefur hann ráðist á Gondor og spilt löndum þess. Því krefst konungur Gondors þess að hann afplánir refsingu fyrir illvirki sín og hverfi burtum eilífð. Láti hann stiga fram og eftir fylgdi löng þögn hvergi örlaði og neinu öskri eða til andsvars en Sáron hugsaði flátt og ákvað líkt og köttur að leika sér að þessum músum miskunalust áður en að reytti til drápshögs Þannig gerðist það loksins þegar herfóranginn vorum um það bila snúa frá að þögnin var skyndilega rofin Við fáðu langar drunur þegar stórtrumpur voru knúðar í fjöllanum og gullu þjótandi lúðrars og standbjörg knötruðu og eirumanna ærðust og því næst var miðdyrum myrkrahlis skellt upp með miklu glamri og útkom sendinemt frá barað dúr. Í farabrotti var háran ljótur skapnaður, hann reyð svörtum hesti ef heftskildi kalla, því að hafa var risavaksin og ófrýnilegur, andliti hræðileg gríma, höfuði líktist meira hauskúpu en leifandi veru og í augntóftum og útum nasir logaði eldur. Rittari þess var allur hjúpaður í svart og svartur var háristur hjálmur hans, þó var þetta engin ringvómana, heldur levandi maður. Hann var varleðsfóringi og sjálfum bara dúrturni en naps hans er hvergi getið í sögnum því að hann hafi sjálfur glemt því og sagði aðeins ég er munnur og málpípa sárons. En heist hefur að hann hafi verið liðhleipi af kynþætti svo kallara svartra númenna sem komu sér fyrir á miðgarði á þeim árum þegar veldi Sárons var mest. Þeir höfðu tignar hann sem guð, enda hneiðust ég til ílsku. En þessi gekk í þjónustu myrkraturs þegar Sáron reis upp að nýju og þar sem hann var bræðitur náði hann æi meiri hilli höfðingja síns og hann lærði svartagaldur og var nákunur huga Sárons og hann var grimmari en nokkur orki. Nú var það hann sem reið út um hliðið og fylgdi honum aðeins fáliðaður flokkur svartklædra hermana með herfána, einnig svartan, en á hann dreyðið í rauðu hér illa auga. Hann nam staða aðeins fáens gref frá hennum vestrænum fóringjum og mældi hópin út með augunum og hló. Eða nokkur í þessum ruslaralíð sem hefur umbóð til að ræða við mig, spurði hann, eða réttara sagt hefur nokkur ekkar nóg við til þessa hægt síða tala við ykkur? Víst ekki þú? bætti hann við í háði og snýri sérð að Aragorni með óblandin í Það þar meira til að skapa konung en alvagler á enni eða slíkan skrýl til fyltar. Óskup er að sjá þetta hvaða stiga maður sem er úr fjöllunum geti safnað að sér slíkum skrýl. Aragorn svaraði honum engu að þeir starði í augu honum og festu augnar á hans. Þannig tókust þér á um stund en bráðurlega á þess að Aragorn blikaði auga nýr reyði min lét hinn bugast og lét undan eins og honum hefði verið ógnað með höggi. En ég er fána og sendi herra og það má ekki nýðast á mér, hæfti hann. Það kann vera ef farið er að lögum, svaraði Gandalfur. En sendi menn eiga heldur ekki að sína dólsátt. Engin ógnar þér. Þú þarft ekkert að óttast af okkar hendi, uns erindi þínu er lokið. En ef húsbóndið þinn sér ekki að sér, þá munu allir þjónar hans og þar að meðal þú vera í bráðri hættu. Nú, það er þá svo, sagði sendi maðurinn. Þú ert þá talsmaði þeirra, gamli gráskegur. Höf ekki frétta þér við og við og að flokki þínum heiminn sífælt að unga út samsærum og vandræðum, en heldur er sjálfum alltaf í örugru fjarlæð. En nú er ég hrættur um að þú hafi rekið nefið nokkuð langt, mestari Gandalfur, og þú skal líka fá að kynnast því hvað að því leiðir að bregða fæti fyrir Sáron hinn mikla. Ég hef með mér svolítinn vitt og þér sérstaklega eða þú þyrir nú að sína þig hann gaf einum fylgdallir að sinna merki og hann steig fram og hérta smá bögli vefðum í svartan dúk sendi bóðin vafði dúknum utan af og þá komi ljós öllum fóringjónum til furð og skelfingar fyrst stutt sverðið sem sómi hafði bórið þá gráur köpl með álvanælu og síðast breynskirtan úr mýrþrýlmálmi sem fróði hafði jafnan bórið undir flekkóttum álvaköpli sínum Þeim sortnaði fyrir augum og fannst eitt andartaki þögninni eins og heimur innstæði kýr. Hjartaði er að og hinst af voninn hvarf. Pípinn sem stóð að baki Imrahíls prins stökk fram með að sorgarveini. Þegiðu, rópaði Gandalfur ströngum rómi og ítti honum til baka en sendi búði Saurons hlóhátt. Jæja þá, svo eru þá með enn þessara lappakúta meðalikar, rópaði hann. Ekki geti ímyndað mér hvaða gang þú sérði í þeim en að senda á sem njóksnarinn í Mordor er nú fáranlegasta uppáttækið þitt. Hinsvegar gagnast á okkur því að það ekki að milli mála þessi stöppur kannaðist við hlutina og þýðir ekkit fyrir því að afnýta þeim. Hvert eftir heldur ekki huga að afnýta þeim, sagði Gandalfur. Vist ekki í þessa hluti og veit alla þeirra sögu, en þrátt fyrir belging þinn fúli Sauronskjaftur, hefur þú ekki hugmynd um það? Eða til hvað er það að sína þá hérna? dvergabrinnja álfakápa að sverð sverðfallins vestmanns og njóksnara úr þessari litlu rottuhólu héraðs Nei, þú þarft ekkert að upplýsa mig um neitt Við vitum það allt mæta vel Hér eru sönnunugognin um samsæri Nú kann að vera að sá sem bar þessa hluti hafi verið ekkert kvíkindi sinni því kærið ekkur ekkert um, eða hér gagstæða geti komið í ljós Kanski er hann ekkur kær, hver veit En síðan svo ætti þau ekki að draga það lengi að ákveða ykkur með því litla sem eftir er að viti í kollinum á okkur Því að Sáron tekur engu vetlingatökum á njóksnara og því munu örlög hans ráðast af svari ykkar Ekkert svar, en hann sá gráma fyrir í andliti þeirra votta og skelvinguna lýsa úr augun þeirra og hann hló aftur yfirleitislega því að hann nöytis að gantast við þá Ágætt, ágætt, sagði hann. Ég sé sem sagt að hann var eitthvað kær eða þá heita mikilvægt erindi hans mátt ekki mistakast en nú mistókst það og því skal hann fá að þola hinn hægu ár þjáningana Þær skuli vera jafn langvarandi og hryllilegar og fremstu listamenn okkar í miklaturni þegar grein best geta uppfundið og aldrei losna úr þeim kvölum fyrir en kannski að við höfum þurrundið hann eins og tusku beikt og broti niður Og þá söndu við hann leifarnar án aftur til ykkar útbrunnin svo þið megi sjá hverði þið hafi til leiðar komið. Svomun öruglega verða, nemaði samþykkið útslita skiliri höfingja míns. Nemdu skilirðin, sagði Gandalfur óhakanlegur, en þeir sem næst honum stóðu sáu samt angistina í svip hans og virtist hann allt í inn og orðin svo gamall á útslitin, niðurbrotin og yfirbyggadur. Engum kom til hugar anna en að hann samþykkti hvaða skili er því sem væri. "Hér koma skilirðin," sagði sendiboðinn og glotti illnýrmíslega meðan renndi augum yfir plaggið. "Allur ruslaralíður Gondors og táldregnir bandamenn vera skulu þegar í stað hverfa vestur fyrir Andvin. En áður skulu þeir sverja þa stýra neið að fara aldrei með vopnum gegn hinu mikla sáróni og sína honum engan mótstöðu, hvorki openberlega né leynilega." Öll landsvæði austan andvinjar skulu heyra Sároni til um aldur og ævi og honum einum, en mestan andvinjar skulu öll önda þókufjöllum og um róhanslægð vera ljenskild Mordor. Þar mega engir vopn bera en fá þó að hafa nokkra sjálfstjórn í eigin málum. En fyrst skulu þeir vinna því að endur Ísangerði sem þeir svo skammalega eittu og auðvirtu og orðfangi skal tilherra Sároni því að þar á fulltrúi hans að búa. En það verður ekki sarú heldur einhver sem er meira trösts verður. Nú mátti lesa í hug sendibúðans úr augum hans. Það var einmitt hans sem átt að vera þessi fulltrúi í Ísangerði og saminna allt vestrið undir sínum hæli. Hann skildi verða harstjóri þeirra og allir hans þrælar. En Gandalur svaraði. Mér þykir þú fara fram á nokkuð mikið í skiptin fyrir einn þjónustu mann? að húsbondiðin eigi að fá fyrir þennan eina labbakúti einu vettfangi allt þar sem annars þyrfti að heiga margar stýriliöld til að ná er það af því að hann hafi nú aftur ósigurinn á veggjavöllum glatað allri vonum að sigra Gondor í stríði svo antali vænlegra að ná árangri með vöruskyftum og prótti en ef við nú mætum þennan fanga svo mikils hvaða tryggingu höfum við fyrir því að Sáron hinn alrændi svikari haldi sín orð hvar er nú til dæmis þessi sýnir okkur hann og afyndar okkur hann og þá á fyrst myndu við líta við þessum afar kostum Gandalfur starblindi á sendiboðan líkt og í hnívarleik við dauðlegan fjandmann og sá eitt augnablik hann tók andkuff eins og hann væri svarsvant en svo tók hann sig á og hló aftur Vefðu ekki orð þín óvirðingu við mun Saurons eftir hann Trykkingar krefst þú en Sáron gefur enga trykkingu eða þú skildir leita eftir náð hans galti fyrst knjekrúpa fyrrónum en þetta voru úslita kostir hans taktu við eða hafnaði þinn þessu teki við sagði Gandalu skyndilega hann varp af kápunni og mjallkvítri byrtunni frá skikju hans laust upp eins og blossa af sverði á þessum myrka stað Sendibóðin hörfaði undan uppreistri, hendi gandál sem steig fram og þreyf af hann um sínisvornin, brinjuna, og sverðið. Þessu tekið við til minningarum vinn minn, hrópaði hann. En hvað var það skiliri þín? Þá höfnum við þeim alfarið, snöytaði burt því að sendi tíkar hlutverkið þínu er lokið og dauðin vofir yfir þér. Við komum ekki hinga til að eyða orðum í samninga þó við Sáron, þann svigula og bölvaða þrjót, og enn síður við einna þrælum hans, farðu burt. Þá hló sendibói Mordos ekki lengur. Andlit hans afmyndaðist í róga stansi og reyði og hann líktist að rándýri sem læðist gráðugt að bráðsynni, þegar það er allt í einu slegið á kvöftin með hversum brotti. Yfirkominn af reiði trylltist hann og froðufeldi og merkingalaus illyrðar runa kreistist út úr hálsi hans í krampa dráttum. En þegar honum var litið í ósveignanlega andlstrætti forengjana og dauðans ógnina úr augum þeirra varð óttin yfirsterkari reiði hans. Hann rak upp mikið öskur, snéri sér við, stökk upp á færleix og reið á stökki árásant fildar sveinum sínum í æði að myrkra En strax á leiðinni blésu herrmenn hans í horninn, merki sem fyrir löngu höfðu verið ákveðin og jafnmel áður enn þeir koma hlýðinu let Sauron gildrunna smetla. Bömbur voru barðar og eldar blossuðu, hinnar miklu hurðir myrkrahlýðis sveipluðust galopnar, útunar ætti mikill her svo hratt sem ströymiða þegar flóðgátt er opnuð. Fóringjarnir stiga á bak hæstum sínum og reyða af liði en frá herji Mordors dröndu við skrækjandi heróp. Ríkið hyrlaðist og dreigðist um allt loftið þegar á nándinni sótti fram heill herauslinga sem hafið berið eftir merkinni í skuggum öskufjalla handan við fjarlægar í skegluna. Og niður af hæðanum beggja megin myrkrarliðs öllu niður ótölulegir grúar orka. Þannig voru vestanmenn gengnir í gildru og það sem þeir stóðu uppu á gráum gallhaugunum myndu er brátt verða umgrindir hafsjó af tíföldu og ég fylg meira en tíföldu óvinnaliði. Sauron hafði vissilega tekið hinn í frambóðunum beitu og að læsti nú stálkaftinum um hana. Aragorn hafði lítið svigrúm til að skipulegja orustuna á annari hæðinni stóða með Gandalfi og þeir reistu í örvæntingu hinn fagra herfána með trénu og stjörnónum. Á hinni hæðinni stóðu herfánar Róhans og Dól Amrótar, kvíti hesturinn og sylfur svanurinn. Og allt umhverfis báðar hæðirnar mynduð er vígahring af glitrandi spjótum og sverðum. En á framhliðanum sem vissu móti Mordor þar sem fyrstu ofsafengnu áhleipin myndu mæða á stóðu á annari hæðinni vinstramegin sinir Elronds með dundunum sínum. En á þeirri hægri megin Imrahíl, prins með garpana frá Dól Amrót, hávaksna og fagra, ásamt úrvalsliðum úr varturninum. Vindur blésu og lúðrar þutu og örvar kvinnu. En sóli sem nú var að hefjast upp í hásuðrið var sveipuð í seiru Mordors. Gegnum ógnarmistrið skein hún fjarlæg, dau og rauð eins og komin væru dagslok eða jafnvel endarlok alls ljósheims og út úr allir þessari þéttu mörku komu natskólanir æðandi með nákallta skræki sína, ógnandi döyða svo öll von var brostinn. Pípinn hafði hnígi niður yfirbögaður af frillingi þegar hann heyrði Gandalf hafna skilur honum og þannig rauninni dæma fróða til eilífra kvala í myrkraturninum, en hann náði aftur valdi á sér, og nú stóða hann við hlið Berigons í fremstu fylkingu Gondors ásamt með mönnum Imrahíls. Því að nú kausann helst að deyja sem fyrst og að ljúka þannig beskum lífsferðli sínum sem hafi verið lagður í rúst. Ég veldi aðeins að kátur væri hér líka, herði hann sjálfan sig segja, og hraðflegar kendir ættu um huga hans í því að hann sá óvinnina koma og leggja til aðlögu. Jæja, ó já, nú get ég allt í einu skili versalings saman, og hví ekki það, úr því að við eigum hvortið er að farast. En það þýðir ekki að fástum það, úr því að hann er ekki hér. Ég vona bara hann býði þá síðar góðan döydaga. Sjálfur verð ég nú að gera allt hvað ég get. Hann dróð fram sversitt og horði í það og hefð samfléttaða munstur úr raugðum og gullnum rákum og að fljótandi stafa ger númenna, glampandi eins og logarákyr í blæðinu. Sverði var emmitt smíða fyrir slíka stund, hugsaði með s Ég hefði á þá að drepa þennan viðbjóðslega sendibúða með því, þá var ég næstum komið til jafns við gamla kátt. Jæja, en ég get svo sem drepi einhvern annan af þessu óþera kynni áður en yfir líkur. Samt vildi ég fremur óska ég fengi aftur að sjá bjart sólaljós og grænar grundir. Rétt í þessum huglegingum hans skall á fyrsta áhleipið, orkanir komust ekki yfir óhróðagriðirnar framann við gjallhaugana, svo þeir stænæmdust en sendu örfarríð yfir v En framur hópi þeira kom stikandi öskrandi eins og naut heilmygil þyrping fjallatrölla úr gorgorót þeir voru miklu hærri og digurir en menn og þeir voru aðeins búnir þéttriðinum mæskva af hornkenndu hreistry eða eftir vill var þetta aðeins yfirborðið á hrillilegri húð þeirra þeir heldu og kringlóttum bukklumum sem þó voru gívulega stórir og svartir og sveifluðu þungum sleggjum í kníttum greipum Þeir þjóðsnufts tillitslaust út í svadið í grifjónum óðu yfir það og bauðuð eins og nöyt þegar er komu yfir þær. Þeir erðu engu sem á vegið er varð letu sleggjur dinni á hjálma og höfuð arma og skildi framlínunnar eins og þegar játsmiðir hamra heitt í árn á stæðja. Berigond sem stóð við hliði pípins fekk skell og hnegin niður yfirkomin en tröllis sem hafði slegið hann beigði sér niður og tegði krumlu að honum með kló, En þessar ógæslu og skeppnur höfðu það fyrir séð að býta þá á barkan sem hnygu fyrir þeim. Þá brá pípinn snögt sverði sínu og lagði því upp fyrir sig af öllum krafti og áletraður blóðreifill hins vestræna brands smauð gegnum skrápin og á hól djúft inn í yður tröllsins og svart blóðið gusaðist út. Ófreskjan rasaði fram yfir sig og skall neður eins og hrynjandi klettur og gróf hina undir sér sortin og óþæfjanin og kremjandi kvölin held tók pípin og hugur hans hrapaðin í ómælis myrkur Þá er þessi lokið eins og ég bjóst við sagði hann í huganum meðan vitundin var eins og flöktandi að þeir yfirgefa hann og hún fannst hún hlæja innra með sér áður en hún kvarf næstu því gladilega því að nú gata hann varpað á sér öllum efasemdum áhyggjum og óta og rétti því að vitundin var að hefja sér til flugs upp í ómin og kallað til hennar úr fjarska úr einhverjum glemdum heimi hátt ofan hennar. Erfnirnir koma! Erfnirnir koma! Eitt andartak dokaði hugsun pípins við eins og svífandi yfir honum. Hva, er Bilbo kominn þar? sagði hún. Nei, nei, þetta gerðist í hans sögu endur fyrir langa löngu, en þetta er ekki nema mín saga og henni er nú lokið. Verði sælir og þar með flýði hugsunas langt í burtu og augu hans fengu ekkert séð meir